Doină de dor la nașterea Domnului. Doamne, ca un crin, Sfânta Fecioară a stat și cu smerenie, buna vestire rostită de Sfântul Arhanghel Gabriel, cu credință și cu dor, a ascultat. Doamne, ca un miros de smirnă și tămâie, Maica Domnului în Sfânta Sfintelor a intrat, și altar al fiului cel iubit pe sine cu dor s-a dat. Doamne, ca un clopot de argint, întrebarea cum va fi posibilă nașterea fiului dintr-un crin alb și curat, în milioane de inimi, a răsunat. Doamne, porumbelul Duhului Sfânt cu lumina curcubeului tău, Dumnezeiasca mireasă mireasa umbrit și mlădița de măslin din dor i-a dăruit. Doamne, așa cum la Betleem pruncul cel din lumină, din lumina Maicii Luminii s-a despărțit, tot așa din icoana de lumină a prea Preacurate cu dor în sufletul nostru Fiul Luminii s-a evit. Doamne, așa cum pe muntele taborului la față Te-ai schimbat și în lumina slavei Tale Te-ai arătat tot așa ce înseamnă Lumină din lumină cu dor, prin minunea nașterii ne-ai arătat. Doamne, așa cum îngerii la naștere, pe scara cea nevăzută, au coborât și au urcat, tot așa pe sfinții și aleșii tăi i-ai născut a doua oară și cu dor la cer i luat. Doamne, cu câtă sfială magii și păstorii s-au închinat și cu câtă mânie, Irod te-a căutat, încât mii de prunci nevinovați a tăiat. Doamne, în Egipt, via vieții veșnice ai sădit așa cum era prorocit, și peste tot pământul mlădit al luminii, cu dor ai răspândit. Doamne, în ieslea săracă a inimii noastre ai venit ca să mântuiești. Și să sfințești sufletul nostru, care asemenea fiului risipitor a rătăcit. Darul lacrimilor, ca apă vie, Doamne, dăruiește-ne darul lacrimilor, ca semn că din mormântul trupului ne-ai înviat, când piatra de la peștera inimii a îndepărtat, când cu apă vie straiul sufletului nostru l-ai curățat și nașterea celei de-a dat